Долиною розлилася пожежа. Палахотить у ранкових святочних туманах монастирська клуня, напхана немолоченим збіжжям. Люди оточують пожежу, дивляться. Їм робиться навіть весело. Вогонь, дим, рвуться навколо ручні гранати, стріляють старі обозники. Це ж свято! Це новий, перший революційний рік. Справляють свято революції. Чому ж не тішитися? Як не радіти? Навіть ще мало, більше треба. Ми весь, ми старий мір розрушим і до основання, а потім ми наш, ми новий мір построїм. І хто був нічим, тот будіть всім, виспівують фронтовики. Так треба. Мало це ще. Більше давай спалити все, що нагадує спокій, добробут, революція. Обозники йшли селом, вибирали слив'янки, вишнівки, напивалися, стрілялися, а за селом по безкраїх снігових полях снували кістяки вибраних киргизьких коней. Це ж не війна, це революція. Не треба, коней, зайві ви тепер, спокійні, терпеливі, з воєнними таврами сотворіння. Ви пройшли крізь гори Карпати, ви вивозили нас через мазурські багна. Ви все йшли, йшли в дощ, льоту, метелицю. Ви не нарікали, не скаржилися, не робили революції. А зате ви, милі спокійні сотворіння, викинуті тепер за село на чисте поле. Вам навіть не дозволено наближуватися до села, виходите по снігових завіях, шукайте сухі стеблі билин, огризуєте. Як знайдете якісь дерева, ви голодні, і кожний день наближує вас до страшного, безславного кінця. Он село, і там ви бачите скирти сіна, соломи. Ви зупиняєтесь серед снігу і метелиці, витягаєте довгі шиї і боляче домагаєтесь у людей їжі. Ваші голоси ріжуть застиглі, заморозене повітря, і не долітають до вух людей». Тоді ви поволі самі наближаєтесь до села. Думайте, що вас так само, як не почули, не помітять. Думайте, знайдете хоч якусь стеблину, зайву, викинану на гній, і зі смаком з'їсте її. Ні, коні, ви помилилися. Ви ще не встигли наблизитися до людських будівель, як там вже вас помітили озлоблені вашою настирливістю до їжі люди». Вони вибігають з кілками і без найменшого співчуття гатять по ваших випнутих ребрах. Тож вам болить. Ви гостро відчуваєте страшну несправедливість і думаєте, які жорстокі, які нерозумні ви, о, люди. Ви женете нас на виразну смерть, а хто, як не ви, завинив, що ми мусимо вмирати тут, на ваших полях? І коні. «Карі, гніді, переважно гніді, розходяться на всі сторони, тремтять від холоду, витягують шиї». Он йде чудесний примірник киргизького рисака. Колись за ним ходив бородатий тамбовець, кормив його вівсом, крав у мирних жінок сіно і давав йому, кликав його лагідно ваською і чистив з греблом та щіткою. Тепер немає тамбовця. Кинув усе – бо почув революцію. А кінь ходить по полю. Три дні не вдалося йому нічого дістати до свого невибагливого шлунка. А на третю ніч серед морозу і метелиці, загружши одною ногою у снігову намету, так довго пручався, намагаючись визволити ногу, що знесилився, впав, і розігрівши рештками свого тепла сніг до самої землі, більше не встав. До ранку сніг замів Ваську. Лишився невеличкий сніговий горбик, один, другий, багато горбиків. То лежать і спочивають вічним сном незнанні воїни Великої війни. А Корнієв сірко, коли ночі морозені й прозорі, коли світить гострим поглядом великий набубнявілий місяць, а по деревах нервово осідають і їжаться випари працьовитої вертухи землі. Коли сад обертається у кораловий чагарник і стоїть непорушно, зачаровано, залитий мідяним зором неба, тоді старий сірко вилазить зі своєї нори, волочить за собою куструбату тінь, протикаючи м'якими лапами сніговий цільник, виходить на край коралового гаю і тут, Увіткнувши пащеку у місяць, заходиться довгим і пронизливим воєм. З долини там, де колись били камінь, викочується та розкладається по снігу димовий валун. Час від часу виприскує в небо і знов зникає подратована вогняна пляма. Низько над землею розливається ледь чуйна хвилька самогонного випару.